بسم الله الرحمن الرحيم المدبج و روايه الاقران جيڪي د مدبج او د روايت الاقران تعريف در تکه وي تعريف د اقران سه د لغتن الاقران جمع قرين دا او قرین مصاحب او مرغری تهي کما فل قاموس او هنس تهي الاقران اي المتقاربون في السن والاسناد چه په عمره سند کې دیو بل سره قريب وي نديت اقران وي او غره تقارب فلسفات دیته وای چې دای د یوی تبقی د شيوخ او احادیث د کړی پوشه په خبره تاریخ د روایت الاقران څه ده ان يروي عن الاخر د قرینین د قرینتين ساو دي کتاب کې د غلطی راغلی دا چه روایتو کی احد القرینین عن الاخر یو د مرگرون د بلنا مثال د روایت د سلیمان التیمیده د مصر ابن کو دامنا فهما قرینان دادوان قرینان لیکن لا نعلم المصر من لپتنشتش د مصر روایت د تیمینشتکنا تعریف د مدبچ سره وی لغتن اسم مفول ده ده تدبیج ناسنه پا معنی ده اتزین خیستواله او تدبیج مشتق ده ده من دیباجت الوجه ده مخدی انانگوت وی الخددین وکعن المدبج سمی بذالک ده شو پا دی لی تساوی الراوی دو وجه ده برابر والی دراوی او ده مروی عنهونا کمایت ساوالخدان لکا دو اننگی ده یوبل سرا برابر وی استلاحاً سلوی این یروی القرینان کل واحد من همان الاخر دو مرگری دواند یوبل نروایتو کی امسلت المدبجی فس صحابه اصحابو کی روایت د عشی بی بی, بی بی رضی الله عنها د ابو هرره رضی الله عنه روایت د ابو هرره رضی د بی بی رضی الله عنهما دارنګ په تابینو کی روایت د زهری د دومر ابن عبد العزيز نو روایت دومر ابن عبد العزيز د امام زهری نه رحمهم الله تعالی اپاط باه تابینو کی روایت د امام مالک د دا داو زعینا اور یو او داو زائده ده امام مالک رحم الله انا من فوائده د فواید نه سړي الله يظن الزيادات في الاسناد چې په سند کې د زيادت والی ګمانو نشي الله يظن ګمانو شي بدالن شي غمان ونشي ريبدال اوه واي سمو خفافه ذکر کرے اي چ غمانو جي جي نشي دي زيادت ويد عن د واو نہ د تبديل گمانو نشي ها ا دي په لغري يو هوي عن, عن عن عن فلان يو وي رواه مالک والاوزاعي انا واو ک فرد د کنا اي څه په شي په خبره چې گمانو نشي د بدلي دو د عن د واو نه عشرت تصانيف پدي کسري المدبج لِمَامْ دَارِ قُتْنِي رَحِمُ اللَّهِ او روایت الَقْرَان لِي أَبِ الشَّيْخ الْأَسْبَحَانِي رَحِمَهُ اللَّهِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْنَوْا خیلِ خَلِقِ محمدٍ